המזבחה, אישי ריח ניחוח לאדוני. והנותרת מן המנחה, לאהרון ולבניו, קודש קודשים מאישי אדוני. וכי תקריב קורבן מנחה, מעפה תנור, סולת חלות, מצות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן. ואם מנחה על המחבת קרבניך, סולת בלולב השמן מצה תהיה, פתות אותה פיתים, ויצקת עליה שמן, מנחה היא. ואם מנחת מרחשת קרבניך, סולת בשמן תעשה, והבטה את המנחה אשר יעשה מאלה לה', והיא קרבה אל הכהן, והיא גישה אל המזבח. והרים הכהן, מן המנחה את אזכרתה, והקטיר המזבחה אישי ריח ניחוח לה', והנותרת מן המנחה לאהרון ולבניו, קודש קודשים מאישי ה'. כל המנחה, אשר תקריבו לה', לא תעשה חמץ, כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישי לה'. קורבן ראשית תקריבו אותם לדוני, ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח. וכל קרבן מנחתך במלח תמלח, ולא תשבית. מלח ברית אלוהיך, מעל מנחתך, על כל קרבנך תקריב מלח. ואם תקריב מנחת ביכורים לאדוני, אביב כלוי באש גרס כרמל, תקריב. את מנחת ביקורך, ונתת עליה שמן, ושמת עליה לבונה, מנחה היא, והקטיר הכהן את אזכרתה, מגרסה ומשמנה, על כל לבונתה, אישי לה'.